السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هي كوني دراسه تطبق كتابه شرح او تعليق كتاب شروط الصلاه وواجباتها واركانها يا منحووني الامام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي عليه رحمه الله تkiwa ketika syarat 4 asema الله يرحمه الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث اتى دي شرطين ketika ما شرطه الصلاه رفع الحدث كني نيه حدابي كيشكا وهو الوضوء al-ma'ruf ni mtu kutia udhu na udhu ni ma'ruf chajulikana na hadath kama ilivyokuja katika lugha ya wanachuoni huwa kullu kharijin min as-sabilayn nikila kinachotoka katika njia mbili tupo mbili hicho ni hadath wakadha ayy naqib lilwudu kazalik wanachuoni huita kila ambacho kwa chabatilisha udhu kuwa ni hadath walhadathu huwa alladhi yujibu alwudu asema alshaykh Abdul Muhsin Allah yahfaduhu kuwa hadathi kinachotoka katika njia mbili au chenye chenye kubatilisha wudu hicho ndicho kinachowajibisha mtu atie wudu tena kwa hivyo hili ni sharti ya nne mtu kutia wudu kabla hajaenda kuswali wamujibu alhadath washurutuhu ashara kisha katika Hili sharti lanne akawa ni mwenye kutaja mambo matatu ya fungamana na udhunu antaja shurutul wudhu na chapili akataja furudu wudhu na jambo la tatu akataja nawaki bulughu na haya mambo matatu ni katika mambo muhimu sana kwa kila muislamu kulijua kwa kila mwenye kuswali alijue amma jambo la kwanza ambalokuwa ni shurutul wudhu asema wa shurutu ashara na masharti ni mambo kumi kisha akataja ya kwanza alislam ya pili alaqlu ya tatu atamyiz mtu kuwa mkallaf ya nne aniyya wastishabu hukmha bi an la yanwi qadaha hata tatima tahara na awe ni mwenye kuandamana na nia yake mpaka mwisho wa kutawadha na walasi nui katikati kuwa atakuwa ni mwenye kukata kisha la nne la tano wa tahuriyati wa mtu kumaliza hajaki kitu ambacho kuwa chamwajibisha kutaadha cha tano wastinjaun au istinjaru kablao mtu kutamba ima kwa maji au kwa kutumia mawe kabla ya kutawadha ya sita watuhuriyati ma wa hakikisha kuwa maji ni tahir na ya wa ibahatuhu iwe maji hiyo ni maji ambayo ni mubaha kutumika kisha ya nane wa izalatu ma yamna usuluhu ila albashara kuondoa kinachozuia maji kufika katika ngozi na kisha ya tisa Waduhulu duhul waqtu ala manhalafu da'imun li kuingia wakati kwa yule ambekuwa anayo hadathi daima haya mambo uh, kumi ambokuwa ni shurutu za udhu ama ya kwanza ambokuwa ni alislamu na uislamu ni sharti katika kila matendo kama ilivyotangulia katika shurutu as atisa at amita kule sharti ya sala hivyo hivyo udhu ni katika jumla ya ibadat ambazo kwa haitimii ila mtu awe ni muislamu wakadhalika apili Awe ni mzima wakili mwenye kutawaba kwani ambekuwa ni mpungufu wa akili kama ilivotangulia ilibutangul, katika shurutu za swala kama vile swala haitosii kwa kadhalika wudu haitosii kwa yule ambekuwa si mzima akili watamyiz <clears throat> kadhalika ni katika shurutu za wujuba mtu kuwa mukallaf apambanua mambo ambayo kwa Hikadhalika intangulia katika shurutu as-sala tulipoizungumzia kisha sharti yanne ambako ni niya Na niya ni katika mambo ambako kila ibada lazima iwepo ndani yake nia kama ilivyokuja katika hadith sahihi katika sahihain hadithi ya Umar radhiallahu anhu inma al a'malu binniyat wa inma likulli kila tendo sio fungamana na nia na kila tendo kitakuwa ni chenye kulipwa kulingana au kitapata ujira wake kulingana na nia mwenye kulifanya iwapo nia yake nzuri basi atakuwa ni mwenye kulipwa thawabu ya matendo haya na iwapo nia yake ni ya ke, vile basi nae kadhalika tapata uwopwa yake na nia ni shirch katika kila matendo kama ilivyotaja mwana chuoni Ibrahimu Nasir Saidi, katika qawaidul Mandhuma ya kawaidhi fikiyya wa niyyah shartu lisairi sa'ir amal biha as-salahu wal fasalu lil ni Sharti juu ya kila tendo kwayo ibada au tendo huwa ni sahih au huwa ni kubatulika kwa hivyo atakiwa mtu katika kufanya kwa kia ubu awe anayo nia nzuri kuwa alifanya hili kwa ajili ya kumwabudu kumabu, Allah subhanahu wa ta'ala sharti yann ne ustishabu hukmuha ni mtu awe ni mwenye kuandamana na nia yake bi an la yanwi qat'aha hatta tatimma na maana ni kuwa asinuie katikati kukata nia yake mpaka atakapomaliza udhu wake yani mfano asiwe ni mwenye kutawaba. kisha akasema ikitokea jambo lolote kabla sijamaliza udhu basi nitakuwa ni mwenye kulikata akawa ni mwenye kuosha baadhi ya viungo alipofikia katikati akawa ni mwenye kuazimia kukata udhu wake huyu atakapotaka kuja kufanya tena udhu yatakiwa aanze tena upya toka mwanzo na wala si kuwa alikuwa ameacha katika kuosha mikono basi aendelee na kupanguza kichwa chake na yalosalia katika udhu la bali atakiwa aanze tena upya istihabu hukumu kisha jambo la tano inkitawu mujibin ni mtu kumaliza jambo lililomwajibisha kutawadha kama vile hadathi alikuwa ni mwenye kukidhi haja iwe amalize atamaliza haja yake ndipo aondoke akatawadha wa ila iwapo bado haja yaendelea basi huyu hatakiwi atawadhe. kwani hiyo udhu haitakuwa ni yenye kusahi na jambo la sita istinjaun au istijmarun kabla mtu kutamba kutamba kutumia imma maji au kutumia mawe aiyo katika kujitakasa kutokamana na kilichotoka katika njia mbili na maji huwa ni yenye kuondosha athari ya kile ambacho kuwa kimetoka ama stinja huwa ni chenye kuhafifisha huwa ni chenye kuhafifisha imma mawe au kinachosimama sehemu ya mawe kama vile na niyo makaratasi ya tishu kwa leo hii na vitu ambavyokuwa kwa vimeandaliwa kwa ajili ya kujisafisha basi huwa ni yenye kufafifisha kwa kuondoa ainu ya kitu yani kuondoa kile kitu ainu yake ama athari yake huwa si chenye kuondoka ila kwa kutumiwa maji kwa hivyo ambaye ataka kutawadha baada ya kumaliza haja yake na kwa kabla ya kutawadha Awe ni mwenye kujitakasa, kujiosha na kuondosha yale athari au sehemu ambokuwa imepitia uchafu, awe ni mwenye kujitakasa ma nayo. Kisha sharti ya saba tahuriyati ma' ahakikishe kuwa maji ambokuwa aenda kuitumia katika wudhu ni maji ambokuwa ni tawahur. Kwani wanachuoni wa fiqh wamegawanya maji katika vigawanyo vitatu. Kigawanyo cha kwanza ambacho amba kuwa ni maji ambokuwa ni najisi ambokuwa imetangamana imechanganikana na najisi maji hiyo haitumiki sio katika toharo wala sio katika matumizi mengine haitumiki maji ambokuwa ina najisi na maji ya pili Wataaja kuwa ni almau utahir maji ambokuwa ni toahir kilichoingiwa ni tohur katika asli walakin kimeingia na kitu ambacho kuwa ni toahir kama vile wino ama imekorogewa majani ya chai eywa, au ikatiwa ndani yake uh, juis kinywaji kitamu kikabadilika hilo ni maji toahir lakini sio tahr hicho cha juzu kutumiwa katika kula na kunywa lakini hakitumi, hakitumiwi katika kuondosha hadathi katika kutawadha kisha aina ya tatu ya maji ni ma' at-tahur ambao wanachuoni wasema huwa al baqi ala asli Ni ile maji ambayo kuwa imebakia katika asli ya umbile lake haijachanganyika na chochote haijachanganyika na chochote sio najis au sio kitu ambacho kuo ni twahir kimeingia ndani yake bali kimebakia katika asli yake na hupigiwa mfano kama vile maji ya bahari na maji ya mvua na mengineo kwa hivyo maji ya udhu yatakwa iwe ni maji tawahur ambayo kwa haijachangana na chochote ili kitumike katika rafu la hadath Kisha jambo la saba au la 8 ibahatuhu ni kuwa maji hiyo iwe ni maji ambayo ni mubah yani imeyapasa kutumika Inayo ni wakfu imekwa kwa ajili ya kutumika katika kutawadha au ni maji ambayo mtu anaimiliki ni maji yake na wale isiwe kinimo chake maji ambayo ni masub maji ambayo imeibiwa imechukuliwa kwa nguvu ambapo dhulma imetokea katika kumiliki maji hiyo na walillah alhamdu leo hii katika misikiti mingi kuwa, ime kwa imewekwa wakfu ya maji ya watu ambao waja miskitini wao ni maji kama hiyo ya juzu kutumika na maji kadhalika kama nyumbani au mtu akao ni mwenye kuomba au kununua maji hii katika njia, haya ni katika njia zote ambazo maji yawa sawa kutumika ama maji ambayo kwa ni maksub hii ni masala ambayo kwa wana wa Fiqhi wamezungumzia na hii ni masala kuwa imetokamana na masala ya kuswali katika ardhi ambayokuwa imeibiwa au nguo ambayokuwa kwa imeibiwa nini hukumu ya swala hiyo fakadhalika wana chuoni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab hili masala katika hii sehemu ya udhu maji ambayokuwa imepatwa kwa njia isokuwa ya halali njia ya kisheria maji ya kuibiwa je nini hukumu ya udhu hiyo hapa ashekh allah yarhamuhu mtazamo wake ni kuwa maji hiyo lazima iwe ni maji mubah na wala isiwe maji ambayo kwa imeibiwa itiatun amilitaja hili kwa ajili ya mtu kuwa katika upande wa salama na wala ibada yake kwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inna Allah tawjibun wa la yaqbalu Subhanahu wa Ta'ala ni mzuri na wala hakubali matendo ila alokuwa mazuri na kadhalika kitu ambacho sio kizuri bali yote ambokuwa ya ay Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mazuri kwa hivyo ameegemea rahmatullahi ame, upande wa kutumia maji ambokuwa ni mubah ingawa wanachuoni wengine wametoa tafsil kuwa maji ambayo kwa yameibiwa Aloiba au alotumia maji hayo kwa kujua atakuwa ni mwenye kupata dhambi ni kosa lakini udhu wake utakuwa ni sahihi udhu wake utakuwa ni sahihi na hii ni kauli ya wengi wa wanachuoni kuwa ardhi na nguo na mfano wake maji haya ikitumiwa katika ibada ibada hiyo itakuwa ni sahihi illa atakuwa ni mwenye kupata dhambi yule ambaye miangukia ameangukia hilo atakuwa na dhambi yake fungu la dhambi yake na anayo fungu ya ibada yake kuwa itaswi. Kisha jambo la nane jambo la tisa izalatu ma yamna usulu ila albashara kabla ya mtu kutawadha atakiwa awe ni mwenye kuondoa kile ambacho kuwa kiko juu ya ngozi yake itakachozuia maji ya ubo kufika katika ngozi yake kama vile rongi au ajin ngano mtu alikuwa kikanda atakiwa ajioshe ayondoe ili ngozi yake ibaki wazi maji yafikie juu yake ila itakuwa baadhi ya sehemu mpokwa atakiwa atawadhi haijafikiwa na maji na hiyo ubo haitakuwa ni yenye kuswihi ama mfano wa hina ambokuwa yapakwa na wanawake mikononi na miguuni au wanaume wakatia katika zile zao hii huwa si yenye kuzuia maji ya udhu bali ni rangi ambokuwa imeingia katika ngozi haijabadilisha ngozi walakin imingia katika ngozi ili halizui udu udhu ya mwenye kupaka hina ni sahihi kinyume na yule ambukua, anayo anayeshughuli ya kupaka rangi au ni mwenye kutu, kuteng, kutengeza magari akawa ile rangi imempaka katika ngozi yake sehemu ya udu ama mafuta yakawa ni yenye kuziba sehemu ya udu atakiwa yaoshe ili ngozi yake ibakie wazi maji ya udu hiyo ni yenye kufika pale kisha la kumi, nayo ni duhulu wakt ala man hadathu daimun li kuingia kwa wakati kwa yule ambaye anayo hadathi ya daima ni yani matalan mtu anayo kichocho ugonjwa wa kutokwa na haja kila punde huyu atotakiwa kuwa au ni mwenye kutawaba kila wakati wa swala unapoingia ile awe ni mwenye kuswali kama ilivyokuja katika hadithi ya Fatima binti Khuwaysh ambayeikuwa alikuwa ni mwenye istihaba akitokwa na damu ya istihaba kwa kipindi kirefu alipomuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelekeza awe ni mwenye kutawaba katika kila sola ya farida kwa hivyo haya ni mambo kumi au masharti kumi, kabla ya mtu kuanza kutia udhu awe muislamu anaakili na mukallaf na anayonia, na awe ni mwenye kuandamanisha nia yake mpaka mwisho wa udu, na awe ni mwenye kumaliza haja yake mpaka ikakatika na kadhalika au ni mwenye kujitamba baada ya kumaliza haja yake na hakikishe kuwa maji ambayo kwaa itumia ni maji toahir na ni maji ambayo ni mubah ya juzu kwake kuitumia na aondoshe chochote kilichokua juu ya ngozi yake kabla ya kuja kutawaba na kisha sharti ya mwisho kwa yule ambaye anayo ugonjwa kama vile kutokwa na hewa au haja ambayo kwaa katika basi atakiwa huyu kwa barura awe ni mwenye kutawaba katika kila kipindi cha swala haya ni masharti kumi ya mtu kutia udhu kisha kateja ashekh Allah ya rahamahu, jambo la pili ambalokuwa ni furudu ludu nazo ni akasema sittatun ni mambo sita akataja la kwanza ghaslul wajhi waminhu wa walistinshak كش كبينيش وحده طولا من مناكب شعر الراس من منابت شعر الراس إلى الذقني وارضا إلى فروء الاذنين كش جمبولا 3 غسل اليدين الى المرفقين نا كش مسح جميع الراس ومنه الاذنان كش جمبولا 4 غسل الرجلين الى الكعبين نا 5 6 الترتيب والملالات. Ama la kwanza ambalokuwa ni ghaslu lwajhi. kuosha uso Uso ni sehemu ambayo mtu akabilia nayo wenzake Naam wamihul madmadha walistinsyak Na ingia katika uso almadmadha kusukutua mdomo walistinsyak na kutia maji puani na kuiondoa kadhalika ingia katika katika uso kwa ni mtume sallallahu wa alaihi wasallam alipotawadha alioosha ndomo wake na puo lake na uso wake na akazingatia kuwa au akachukulia kuwa hilo ni katika uso almadmadha na ndipo wanachuoni wengi wa fikhi wamechukulia ila baadhi yao tu ambapo wameshikamana na bahiri ya aya itakayokuja ya udhu kuwa kutawa, kuosha mdomo na kuosha pua sio katika, katika furudu furudhu lo bali katika sunan za udhu walakin sahih almadmad walistinshaq ni katika, katika uso kisha kabainisha upana wa uso au mipaka ya uso nipi, akasema wa hadduhu tulan min manabiti ash-sha'r ras ila ad-daqn nitoka ncha za nyeli kwa juu ya kichwa ila ad paka chini ya kidevu hii ni kwa urefu na kisha wa na kwa upana ila furu'il udhunain mpaka katika ncha za mashikio mawili hii ndo hadia uso ambao yatakiwa atakiwa mtu awe ni mwenye kuzungusha maji kote na wala isi isiyo kupungua. kisha jambo la pili katika hubu ghaslu alyadaini ila almirfaqain nikoosha mikono miwili mpaka kwenye viwiko vya mkono waliadi katika lugha ya kiarabu mara nyingi huwa likitajwa kinachokusudiwa <coughs> ni viganja viwili vya mkono ndipo sheikh Allah yarhamahu akataja mwisho wake ilal mirfaqain mpaka kwenye viwiko viwili vya mikono yani lazima katika kuosha mikono viganja viwili hiyo ni vyenye kuoshwa na wala watu wasitosheke kwa kuosha toka pale katika <coughs> uh, juu ya viganja ambako kuwa mikono ya kunjika ya mpaka kwenye kwenye viko vya mikono la bali yaosha viganja pamoja na dhira mpaka juu kwenye kwenye merfaka hii ndio mipaka ya mikono <coughs> na kadhalika katika kuosha mikono yatakiwa mtu apandishe kidogo juu ya merfaka kwa kuwa merfak ni ndani ya deen ya ingia katika mikono na haitimii kuoshwa mikono ila kwa kupitisha kidogo hivi ndivyo wanachooni walivyoelezea kisha jambo la tatu wamashu jami'ir ras mtu kupanguza kichwa kizima toka mbele mpaka nyuma kwenye kisogo chini ya chini ya kisogo na kurejesha mikono kama itakavyokuja katika hadith ambokuwa imebainishwa ndani yake ubu ya mtume sallallahu alaihi wamino na kadhalika kubaguza mashkio mawili kwani aludunani minarass masikio mawili ni katika kichwa pale mtu anapopanguza kichwa chake basi atakiwa, na nakadhalika apanguze mashki yake mawili kisha jambo la nne katika furudu ludhu ni gaslu rijlain ila alka kuosha migumiwili mpaka kwenye macho mawili ya miguu yani juu yake kidogo ili kuhakikisha kuoshwa miguu kamili nam hii ndo hadi ya miguu <coughs> sehemu ya ku, ya kukanyagia mpaka juu ya macho mawili ya miguu hindo miguu kisha jambo la 5 na la 6 la tano atartib yapanyike au yaoshwe viungo hivi kwa kwa mpangilio ambukua, umekuja katika dalil katika aya sura al-Ma'idah <coughs> ilivyofatolizwa au zilivyopangiliwa ndivyo ambavyokuwa yatakiwa uh, viungo hivi Vyoshwe na hii kadhalika ni katika Furudhu za wudhu <coughs> kisha demula sita <coughs> al Almuwalat al Nayo ni mtu kuosha kiungo baada ya kingine na wala kisipite muda mrefu mpaka kikakauka kiungo kabla ya kuoshwa kiungo cha pili azichukue muda mrefu baina ya kuosha viungo viili mpaka kiungo cha kwanza kikakauka labali yatakao yatakiwa awe ni mwenye kuosha matalan uso kisha awe ni mwenye kuosha mikono yake na wala asioshe uso kisha ikapita mdamu mrefu uso wake ukakauka ndipo akaje akaosha mikono la iwapo kiungo kitakauka kabla hakijoshwa kinachofuatia basi hatahitajika mtu huyu awe ni mwenye kutawaba tena upya والدليل قول الله تعالى: "ندليل يا فروض هذه 6 ني هي ايه سوره المائده" أسمى الله سبحانه وتعالى" "يا أيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين" "اسمه الله سبحانه وتعالى" "اي من المؤمنين" "هيني خاص" "كوامني" "كواني واو نده امبوكو يسيه قاو" Ya alahina amanu iida kumtum ilى lslah pindi mtakapotaka kuswali a kutum ya yani dha aradtum slaة takdir yake mtakapotaka kuswali faghsiluu wujuhakum basi osheni nyuso zenyu waidiyakum kisha muoshe mikono yenyu miwili la almarofik mpaka kwenye viwiko vya mikono wamsahuu biruusikum wkadhlika Mwisho ni kupanguza vichwa vyenu kwa maji wa arjulakum ila alka bain namoosha migueni miwili mpaka kwenye macho mawili ya miguu na hapa wa arjulakum ni mafuun ala fagsilu wujuhakum Osheni nyuso zenu na wala si mafuun ala wamsahu bi ruusikum kwani imekuja mansubun aiywa Ma, mansubun wala haikuja majururun laingekuwa ni majrur basi ingekuwa migu miwili yapanguzwa kama baadhi ya madhahib kishia au mashia ma, ma na wengineo wameenda kuwa migu miwili huwa ni kupanguzwa na wala si yenye kuoshwa sahihi ni kuwa i'rab imekuja wa arjulakum mansubun ma'tufan 'ala al-mansub aywa kule kuosha fagsilu wujuhakum wa arjulakum ushinu mpaka ikaja wa arjulakum na migueni kadhalika mwani wenye kuoshwa kwa hivyo haki ya miguu ni kuoshwa Nawala wala si kupanguzwa hivi ni viungo nne ambavyo ni vya udhu zimetajwa kisha dalilu tartib Dalili ya tartib mihadithi hadithia ambako alipokea alimamu al nasai katika as-Sunan al-Kubra <clears throat> na wanachuoni wengine na mitaja wa albani katika al-Irwa' nayo ni hadith Sahih ibda'u bima bada Allahu bihi Anzeni kwa kila ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ameanza nayo na hii hadith ilikuja pindi watu walipomaliza tawafu wakataka kuenda kufanya sai baina ya Safa na Marwa wakawa wenye kuulizana tuanze kwa Safa au kwa Marwa basi Mtume sala الله عليه وسلم Ibda ubi bada Allahu bihi anzeni kwa kila ambacho kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameanza kukitaja katika aya ya inna sofa wal marwa min sha'airillah ameanza kukutaja safa basi anzeni kwa sofa wakadhalika hapa katika wudhu Sheikh Allah yarhamahu ameleta hii hadith ili tuanze kwa kila ambacho kwa Allah ameanza nayo katika kutaja viungo ambavyo kwa viaosha wakati wa wudhu kwani ameanza faghsilu wujuhakum oshieni nyuso zenu kwa hivyo ameanza hapo kisha ikaje kwa mpangilio na mpangilio huu ndio ambao watakiwa wudhu huo ni wenye kupangiliwa nayo ndiyo tartib, na ndo dalili ya tarjim kadhalika hi aya sura almaidah ya ayu alladheena amanu id kuntum minas sala fa ghsilu wujuhakum nayyhaditam bqwa mitaja alsheikh allah yah allah yarhamuhu ibdau bima bada ni msisitizo na ubayinisho wazi kuwa watakiwa mpangilio uji kama ilivyokuja katika aya <clears throat> Kisha dalili ya muwalat kufuatiliza. Basina sina hadithu suahibul lum'a. Ni hadithi ya Yule ambaye alikuwa na kibaka katika mgu wake. nabi Nabii sallallahu alaihi wasallama kwa mtume sallallahu alaihi Lama raa rajulan fi في قدمه لمعه dirhami درهم لم سبح الماء فامره بالعياده. Alipomuona mtu katika mgu wake kuna sehemu kadriya dirham hakijapatwa na maji hakijafikiwa na maji Amara bil iada akam alimuamrisha arejelee akafanyia tena udhu kwa upya kwa kuwa udhu wake haukuwa umekamilika sehemu ya mwlati ilikuwa imekosekana maana alikuwa alishotoka katika udhuu na amikuja. Ataka kuswali ikaonekana kuwa kuna sehemu katika mguu wake bado haujafikiwa na maji aka arudi akatawadha tena upya kwa kuwa 24 faradhi miongoni mwa faradhi za wudu zimekosekana ndalau hainge kuwa, basi, tu, wake, kuwa, <coughs> na sema, kuwa ni faradhi basi angemwambia tu aoshe mguu wake na ende kaswali katika hadith sahih ambokuwa ameipokea al-Imamu Darakutni na kadhalika akasema kunae mbukezi katika hiyo haditha mbekwa ni dhaif kuna empokeza katika hiyo haditha ambayoikuwa ni dhaif Alwaz ibn Nafi ni kama jambo la lingine ambalo kulikuwa militajia na wa wajibu mtu kuleta dikra bismillah anapokumbuka na hii inkuja katika hadithi ya Abi Huraira marfu'an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu ahla. <تسجيل> هنا صلاه يلم بقوا هنا وضو ولو وضو لمن لم يذكر اسم الله عليه نوالا هنا وضو امبى حتتجا جنل الله يعني بسم الله ketika وضوك حديثه اللي بكي امام احمد و ابن ماجه ان حديث حسن من حديث حسن هكذا لك متجا اشقال الباني ketika على قال قيو ويلم بقوا اتكتبه اتkiwa اسمي بسم الله قبل yekutawadha ni wajibu yu, iwapo yu yupo atakuwa amekumbuka kama itakuwa alisahau basi imempita katika wakati wake inshallah katika darasa tutataja haditha ambayo sifa ya ya mtume sallallahu alaihi wasallam ili kubainisha zaidi hizi masharti na hizi furubu za udhu wallahu aalam wasallallahu nabina muhammed wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fikum, jazakum, khairan